Du lytter til Kampen om Amerika, en podcast fra kongressen.com, hvor vi hver uge snakker amerikansk politik med særligt fokus på Midtvejsvalget i USA den 8. november. I dag kigger vi på et af de største temaer i amerikansk politik, i hvert fald det seneste årti, nemlig immigration. Dine værter er som sædvanligt chefredaktør Anders Avner og jeg, Thomas Jordsal. Anders, bystyret i New York City, har erklæret undtagelsestilstand på grund af immigrationen. Hvad i alverden går det ud på? det går ud på, at der i løbet af de seneste måneder er kommet omkring 17.000 øh, immigranter til, til New York City, og øh, det er altså noget af en forøgelse i forhold til, hvad, hvad der plejer, og det, øh, det er også sådan så, at systemet i New York derfor øh, er, hvis ikke i knæ, så i hvert fald under gevaldigt pres, og øh, det er så derfor, at... Borgmesteren i New York, Eric Adams, har sagt, at det her det, det er nu øh, i sådan et omfang, at øh, han synes, det er nødvendigt at øh, erklære undtagelsestilstand. Så det er det, der er udgangspunktet for, hvad det er, der foregår. Og hvad, hvad er det, der foregår helt konkret? Altså, jeg kan læse mig til, at øh, immigranter fra primært Mellemamerika, der kommer til nogle af de sydligt liggende delstater i USA, de bliver sat ja. på busser og kørt. Til... Kan du prøve at øh, gå i dybden med det? Hvad hele går det ud på? Jamen det går ud på, at der er i flere af de sydlige øh, stater i USA, blandt andet Texas øh, og Florida, der sidder der jo republikanere øh, i og øh, Der sidder Greg Abbott i Texas, og der sidder Ron DeSantis i, øh, i Florida. Og øh, de her herrer har øh, gennem lang tid jo været intense kritikere af den måde, demokraterne står for at føre immigrationspolitik. Øh, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at øh, der er ret divergerende holdninger mellem de to partier omkring, hvorvidt man skal køre hardlinerlinjen, eller om man skal køre en lidt mere, jeg vil sige ikke helt så hardlinerlinje. Jeg tror ikke, demokraterne vil blive glade for, hvis man kaldte det softline, men ikke desto mindre, så, øh, så kører republikanerne jo en helt anden og meget mere hårdhændet immigrationslinje, end demokraterne gør. Og i talingsstunden er det jo realiteterne, at demokraterne har både præsidentmagten og et flertal i både senatet og repræsentanternes hus. Det vil sige, at det er dem, der har ansvaret, det er dem, der har takstokken øh, i forhold til immigration. Og der har både Abbott i Texas og DeSantis i Florida så sagt, jamen prøv Når nu det er, at I gerne vil føre en anden immigrationspolitik end den, som vores parti står for, jamen øh, så skal I da også i nogle af de stater hvor at det er jeres demokratiske partifælder, der, der styrer showet, så skal I da have øh, ansvaret for nogle af de mange mennesker, som så kommer til, til USA over, den, øh, over grænsen mellem USA og Mexico Og det er for eksempel øh, steder som New York, det er steder som Massachusetts, og det er steder som øh, den amerikanske hovedstad Washington D.C. Og... Øh, det kører rimelig systematisk, altså det er den ene bus efter den anden, der bliver sendt sted fra, øh, fra den sydlige del af USA med de her immigranter, direkte afsted mod øh, nogle af førnævnte øh, destinationer, for at på den måde øh, prøve at rykke øh, immigrationskampladsen, så det ikke i kun foregår nede i grænseområdet, men det pludselig også kommer til at være noget, der er på dagsordenen i for eksempel New York eller Massachusetts eller i Washington D.C. Så det er derfor, de gør det, og det er det, der, det er det, der foregår i øjeblikket. Det er simpelthen, at nogle af de her guvernører står og siger, yes, velkommen til Amerika. Nu skal du se, du skal ind i den her bus, og så bliver du kørt nærmest hele vejen på tværs af, af staterne til, til nogle af de her områder, hvor det demokraterne sidder på magten. Fordi så er udgangspunktet for den debat, som både Abbott og DeSantis øh, konsekvent kører, det at sige, jamen, at vi skal passe på vores øh, stat, og den måde, de nu engang synes, de gør det, det er ved at sige, jamen, så må vi jo beskytte den mod, hvad de mener er en forkert immigrationspolitik fra demokraternes side, og så sende nogle af de immigranter, der kommer til, øh, til de her stater, så sende dem direkte videre. Og det gør jo, at immigration pludselig er blevet en... Det har i mange år, som du også selv nævnte i indledningen af programmet her, været en politisk kampplads, men det er blevet det på en ny façon, fordi at selve stedet, hvor man slås om det her spørgsmål, nu ikke længere i en kun er nede ved grænseområdet, men faktisk også nu er i byer som New York City eller i stater som Massachusetts for eksempel er de her delstater, og nok især dem, der sidder ved guvernørposterne der, altså i Texas og Florida for eksempel, er de sådan, spiller de med helt åbne og omkring, omkring, at det her det er en politisk handling, at de sender folk videre til steder som New York og Massachusetts og de andre steder, du nævner? Ja, det gør de faktisk. De ved godt, at det her det er noget, deres base synes er glimrende. De er godt klar over, at det her det er noget, de kan score point på øh, i forhold til, øh, til deres egen vælgeropbakning. og man kan så sige i tilfældet med Ron DeSantis, nu har vi jo talt om ham øh, i de sidste par, par programmer, vi har lavet her, og han med med i de sidste uge. Han ved da godt, at det her det er noget, som øh, uden tvivl får mange demokrater til at ønske ham helt hen, hvor peberet går, men det kan han sådan set leve fint med, så længe det her er noget, som gør, at hans stjerne internt i det republikanske parti, øh, den stiger yderligere på den her baggrund, hvilket den gør, og desuden også er med til at gøre, at der er en endnu større grad af national bevågenhed omkring, hvad han gør. Fordi selvom det, han gør, har afsæt her i Florida konkret, jamen så øh, ændrer det ikke på, at det pludselig bliver noget, som også gør, at han er øh, i fokus i... New York, Massachusetts, Illinois, Washington, D.C., og det bliver nationale historier på den baggrund. Og der skal man bare lige huske det her igen, Thomas. Immigration, det er altså noget, der, der kan afgøre valg, og noget, som er ekstremt vigtigt, hvis du er republikansk præsidentiel kandidat, håbefuld, jamen så er noget af det vigtigste at markere sig for det er immigrationspolitik, så det er også i det lys, man skal se, især det, det sands, han foretager sig. Okay. Handler det også om penge, det her? Det er jo det, de prøver at gøre det til. Altså også at sige, jamen øh, vores øh, delstater, Texas, Florida for eksempel, har ikke råd til øh, en, en øget øh, immigrant-tilstrømning. Øh, øh, så derfor så er det, at de så ligesom også siger, jamen prøv en gang, der er en øget tilstrømning, som følger den immigrationspolitik, som demokraterne føderalt fører og har ansvaret for. Så må det være øh, rimeligt, at det ikke er, stater, hvor der er guvernører, som vil noget helt andet, øh, der skal... Øh, så skal de ikke være... Altså det skal ikke være Texas eller Florida, som får regningen, så at sige, for det her. Så må det være andre stater, hvor demokraterne sidder for bordene, fordi det må ligesom være rimeligt, det er dem, der skal løfte den økonomiske byrde er det argumentet i hvert fald som DeSantis og, og Abbott fører. Og det er jo igen også noget, hvor... At, øh, de ved, at der har en klangbund blandt deres vælgere i den pågældende stat, de er guvernør for, fordi hvis du stiller dig op og siger, jamen, jeg synes ikke, der skal være den her type af immigrationspolitik, som Biden og demokraterne fører, jeg vil hellere bruge pengene på uddannelse, sundhed, hvad i alverden det nu kan være, på delstatsniveau, som, som på den måde er noget, som, som man ved, at borgerne går op i og har som vigtige lokale dagsordner. Så på den måde bliver det også gjort til et økonomisk spørgsmål, og dermed, så kan man sige, så, så tjener det flere dagsordnere, både for, for Abbott og for, for DeSantis i de to konkrete eksempler. Hvis vi så går lidt op i helikopteren, øh, så har immigration jo fyldt en del i USA de seneste år, det, det har vi begge to nævnt tidligere nu her i programmet. Mm. Øhm, og ikke mindst under Donald Trumps præsidentperiode, kan man måske sige, hvor meget fylder det i den her valgkamp, altså valgkampen frem mod... Øh, Midtvejsvalget den 8. november. Jamen det kommer til at fylde mere netop på grund af de handlinger der som vi lige har snakket om nu her fra primært DeSantis og Abbott side. Så det kommer til at fylde mere, men jeg tror det kommer, kommer muligt til at fylde endnu mere i forhold til til den præsidentvalgkamp som slutter lige så snart at, at, at, at, at, at som går i gang lige så snart at midtvejsvalget, det midtvejsvalget slutter, fordi hvis jeg prøver at tænke lidt tilbage nu nævnte du selv Donald Trump på 2016. Jeg kan huske en af de ting, som der blev talt meget om i køløgerne på den gang, da, da Trump han vandt i, i 16. Det var det her med, burde man se det komme? Hvad var det for nogle. Var der nogle varsler nogle signaler, som man måske ikke havde været tilstrækkeligt opmærksom på, i forhold til, hvor den republikanske base var, var, var hen, sådan, hvor den havde rykket sig hen i forhold til, til forskellige emner. Og der kan jeg huske, et af de et af de eksempler, som, som i hvert fald var et af dem, som blev fremhævet, det var noget, der skete knap og to år, inden Trump vandt præsidentvalget tilbage i 2014. Fordi det, der skete, vi skal en tur til Virginia, hvor der ligger et valgdistrikt omkring en by, der hedder Spotsylvania. Og på det tidspunkt, der er tilbage i 2014 op til midtvejsvalget nogle måneder fra inden, der havde en gruppe politikere, øh, tværpolitisk gruppe, det vil sige både repræsenteret ved demokraterne og republikanerne, de kaldte sig for The Gang of Eight. Øh, meget kreativt, de var otte, så skulle de finde på eller andre at kalde deres grupper, det blev så Gang of Eight. Men øh, de her rødder, de var i gang med at lave en tværpolitisk immigrationsaftale, som blandt andet skulle kigge på, hvad man gør med de her mennesker, man kalder dreamers, at det er omkring 11-12 millioner mennesker, der lever illegalt i USA, man har gjort det i mere end, altså, altså i mange år. Nogle af dem har endda leder øh, illegalt, så længe de både har børn og børnebørn, der er født i, i USA. Så man skulle ligesom finde en eller anden aftale øh, konstruktion, som begge partier kunne se sig selv i. Og det var man faktisk ret langt med tilbage i 2014. Der skete så bare det, at øh, en af de mest magtfulde medlemmer af repræsentanternes hus, på det tidspunkt var det jo republikanerne, som kørte bæksten i, i huset, med John Boehner som, øh, som speaker og med hans hånd Eric Cantor som, øh, som værende hans, hans majoritetsleder, altså flertalslederen. Og Cantor han var valgt nede i Spotsylvania-distriktet. Og øh, der var også andre grunde til, at han måske lidt pludselig røgte problemer, men der skete i hvert fald det, at Eric Cantor var blandt dem, der støttede The Gang of eight. Hmm. Det betød så, at Tea party bevægelsen højrefløjen, det er jo før Trump-fløjen rigtig for alvor, vinder frem, så Tea party bevægelsen er ligesom dem, der definerer højreflanken i partiet her. stiller sig op og siger, ej, det der, det kan vi godt nok ikke være med på. Og de udfordrer så Eric Cantor internt i det, det republikanske parti, <coughs> ved at gå ind og simpelthen sige, vi stiller en mand op imod dig. De gjorde det gjorde de så, han hed Dave Brad. Og det er Brad, han kørte en linje, der delte sig om cancer. er aldrig nogensinde i Spotsylvania, han er blevet en del af Washington-eliten. Men så havde vi bare også hardcore immigrationsmodstanden, og så øhm, var der egentlig ikke så meget mere på, på paletten. Brad slog cancer, væltede ham internt. Cancer kunne ikke søge et eget genvalg. Det sendte chokbølger gennem det republikanske parti og mod Washington generelt. Aftalen faldt til jorden for John B.E. og tænkte, åh, oh, oh, så må vi hellere lade være. Og et halvt år efter, da Trump han så offentliggjorde sit præsidentkandidatur efter midtvejsvalget i 2014 år overstået. Så det første, han sagde, det var, at han vil bygge mur langs grænsen, og han vil deportere de her 11-12 millioner illegale immigranter. Vupsi, så er han nummer et med det samme. Ja, det har sat sin øh, spor i politikken over, det må man sige. Øhm, øh, hvis vi så kigger, altså jeg ved, at det her det er et ret stort spørgsmål, men hvis vi skal prøve at sådan os lidt ind på, hvad det er for nogle udfordringer, man står med, hvad, hvad, hvad, hvad kan man så pege på der? Ja, altså. Når man kan sige, altså set, udfordringen, hvis, hvis du er demokrat, hvis vi prøver at kigge lidt fra den anden side, hvis demokraterne har altså, magten, så er immigration ikke noget, de vinder noget på. Immigration det er kun et spørgsmål om at begrænse skadens omfang, altså prøv at sådan undgå for alt for mange tæsk, hvad det her emne angår, fordi demokraterne <coughs> står i den grundlæggende udfordring, der hedder, de skal både ligne nogen, der har styr på, hvad der foregår, men må ikke ligne nogen, der kører hardliner. Og øh, det er ikke så nemt. Det er faktisk ret svært. Øh, men det er det, der er øvelsen. At øh, de skal fremstå som, øh, som værende både rumlige og samtidig kontrollerede. Og øh, en af grundene til, at Kamala Harris' vicepræsident øh, post øh, aktuelt øh, er noget vingeskudt, fordi man satte hende til at prøve at forstyrre på, på den balance, det er stort set umuligt, og det har heller ikke været særlig nemt for en, og derfor har det heller ikke været ret vellykket, det hun har foretaget sig. Det er det, der er udfordringen set med demokratiske briller, det er lige præcis det her med, hvordan man finder den her balance. Der er det meget nemmere som republikaner, fordi jeg ved ikke forstår mig ret, men det er i hvert fald ikke helt så kompliceret at skulle finde balancen. Det handler bare om at køre af kursen og virkelig bare skrue bisen på og give den også øh, på den store retoriske gulvbass, øh, hvor, hvor hård i filten man vil være. Altså husk på, som personen, der var runner-up, altså den person, der blev nummer to i det republikanske nomineringsres øh, tilbage i 2016, det var ikke en eller anden moderat Jeb Bush-type. Det var Ted Cruz. Ham, der i sin tid var kendt som Tea Party-kongen, parentes bemærket også i øvrigt valgt i Texas, hvor han er senator, øhm, stadigvæk. Det var altså en mand, der stort set ingenting ville, præcis det samme på emigrationsområdet, som Trump han sagde. Han sagde det bare øh, nogle gange lidt mindre firkantet, end, end Trumps øh, meget klare parole om Build That War. Øhm, når vi så ser, at der kommer enorme mængder af migranter immigranter til den amerikanske grænse for tiden. Har det så noget at gøre med, at demokraterne har slækket på immigrationspolitikken, efter de kom til magten i 2020, eller hvordan ser det ud? Jamen, der er nogle ting, de i hvert fald ikke har gjort anderledes, og alene også det, at der ikke er den samme bombastiske retorik, som der var under Trump, gør også, at der i hvert fald er med republikanernes angrebsapparats øh, ord, jamen så kører man jo sådan et på, det er en stor invitation til at komme til USA, er jo det, at republikanerne hele tiden skyder demokraterne i skoene. Og det er svært for demokraterne at, at modbevise, at øh, det er ikke er givet, at altså, det er ikke er specielt rigtigt, men det er sådan, det bliver udlagt. Men det, øh, det bemærkelsesværdige her, det er jo det her med, at noget af det, der skete under Trump, det var, at man nærmest fra den ene dag til den anden bare fuldstændig stoppede. Øh, altså, Putin bare sagde, så stopper det. Ingen, øh, ingen må komme ind, og han lavede også alle de her indrejseforbud, og der var mange ting. Øh. Nogle af de ting har Biden jo fjernet igen. Altså, nogle af Trumps præsidentielle dekreter, eller den der meget hårdhændede behandling, som emigranterne fik ned langs grænsen, når de kom til, øh, til USA. Altså, lytterne kan jo huske, det kan også huske det sommer, altså nogle af de der hjerteskærende senere, hvor at... Øh, hvor børn blev øh, fjernet fra deres forældre og puttet i, i buer og så videre. Altså det var jo ja. det var fuldstændig øh, altså, altså meget, meget... Ja, det fyldte meget 2020, der Meget, meget, meget, meget tragisk at se på, ikke? Men det, øhm, det er klart, det er noget af det, Biden han ikke har ikke har, har i gode grund ikke fortsat. Men det er så også noget af det, som republikanerne kommer bulgerne med og siger, der kan I bare se, han er øh, blød på det her område. Han har ikke styr på det, og Trump og hans partiet kører jo den her linje, der hedder, at USA er nærmest er ved at blive invaderet, og at øh, det er en del af grundlaget for, hvorfor det er, at de prøver at mobilisere vælgere til at få væltet øh, først det demokratiske flertal i kongressen her ved midtvejsvalget, og så sidenhen få væltet øh, Biden, og præsidentmagten skal tippe igen i 2024, fordi de bliver ved med Trump i spidsen for at sige, at USA er simpelthen ved at, øh, at blive rent over ende, øh, fordi demokraterne har immigrationsansvaret i øjeblikket. Den her enormt hårde linje, altså linje, som man så i 2020 for eksempel, da, da øh, ja, børn blev sendt i, i bruger eller bag hegn og så videre. Er det altså, så hårde tiltag? Er det noget, der vækker genklang også hos en stor del af amerikanerne? Er det sådan, det koste, hvad det koste, vel der skal bare ikke flere ind? Er det sådan, man ser på det hos den republikanske vælgerbase, sådan tæt på, på grænsen især måske? Ja, dele af den republikanske vælgerbase, blandt andet dem, som er meget, meget i forhold til primærvalgkampene, der, der jo skal afgøre, hvem der bliver den republikanske præsidentkandidat, der er der en stor grad af genklang, hvad, hvad den her type af politik angår. Og det er også derfor, at uh, uanset om, om det bliver DeSantis, eller om det bliver Trump, eller om det bliver en helt tredje, som, som republikanerne ender med at uh, nominere i, i 2024, så vil jeg godt allerede nu garantere dig for, at øh, vedkommende, uanset hvem af dem det bliver, kommer til at køre en benhård linje og vil øh, reetablere mange af de ting, som Trump han kørte med, da han var præsident øh, fra 1721. Hvis vi så tager endnu et skridt tilbage og kigger på den her sal, det her tema, øh, immigration, øh, er det så, at vi har været lidt inde på det i forhold til præsidentvalget 2024, men i forhold til det valg om to år, så mange kigger frem imod. Altså, kommer mm. det her til at være tema nummer et? Eller hvordan ser du det? Det kommer til at blive et af de centrale temaer i den republikanske primærvalgkamp, uden tvivl. Og øh, revokanerne vil gøre alt, hvad de kan, for at også at løfte temaet ind i en, en national valgkamp i den sidste halvdel af, af 2024. Det er der ikke skyggen af tvivl om. Man kan sige, at det der selvfølgelig er spørgsmålet, det er om, hvordan ser økonomien ud på det tidspunkt? Hvordan ser verden ud på det her tidspunkt, det er der stadig for eksempel krig i Europa, eller øh, er det blevet værre, eller er det blevet bedre, nogle af de her ting, vi ikke kan vide på nuværende tidspunkt, men der er ingen tvivl om, at ud fra en republikansk øh, gameplan, jamen så er noget af det, de gerne vil have 24-valgkampen til at handle om, det er immigration, fordi der ved de godt, at de tager kejler i forhold til deres egne vælgere, og de ved godt, at de gør ondt på, på demokraterne, så det er det er helt klart, at de vil gøre alt, hvad de kan for at få det til at handle om, om immigration, og ikke mindst en, en hardliner kur, sådan som vi så det med Trump også, både i 16 og i 20. Den her hårde øh, linje, øhm, der er måske også en del symbolik i det, kan man sige, sådan for ja. republikanerne at vise ud af til. Men har de også øh, noget at have det i forhold til at kunne sige, at okay, den her hårde linje med vi bygger murer, og vi sætter folk i, i buer, når de kommer til USA osv. Altså, har det gjort noget ved trykket fra immigranter fra, fra Mellemamerika? Gjorde det det i den periode? Altså, øhm, har de noget at dække sig ved der? Ja, delvist øh, har de jo også, fordi det indrejseforbud Trump, han lavede igennem en række præsidentielle dekreter, der, øh, der var borgere fra visse lande, som pludselig ikke kunne øh, komme til USA, eller ikke længere måtte komme til USA. Um, så noget skete der jo uh, i forhold til uh, imigrationspresset til uh, på, på de amerikanske grænser. Men, uh, men jeg tror ikke helt, uh, det, altså, jeg synes ikke, der er dækning for at sige, at det, det, de, de har nok gjort det til mere end hvad det var. Men alene uh, symbolikken i virkelig at køre den her hardcore linje, som de uh, gjorde under Trump, det, uh, det var noget, som, uh, som de kunne se virkede og som jeg er helt sikker på, at de kommer til at forsøge at gentage. Det blev de sidste ord for i dag. Chefredaktør Anders Agner og jeg, Thomas Jordsal, tak for, at du lytter med. Og stikker kan en god anmeldelse på Spotify, Hotbin eller hvor du nu lytter med. Og besøg også gerne vores hjemmeside, kongressen.com, hvor vi hver dag lægger analyser og andre artikler op. Det vil være en stor hjælp, hvis du bliver medlem hos os.